Egun nugu zier eta ongietori hauren saio parte hartzaile erat. Hor zuen ekarpener esker osatzen dugula emankizun hau. Beraz ez duda, elarazi zuen etxetik grabatu kantuak, kipuinak, bertsoak, asmakizunak, txisteak edo beste, gure puntiu irratia, abildua gmail.com erat, whatsappez ere 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gaur maite landart beskoiztara gurekin izanen da, beste Afrika ripuin batekin etibili et mutikoarenak ondatuko dauku. Nahiara Olaskoaga Rubiok klasiko bat arra hartuko du, hiru xerri eta errefera izanen du 8ak, nolas txerriak 8a janen duen, jala zerkantatuko daukuten, eta Marianok, ala jakin mina apizten daukun, nola moldatu duten istorioa edo zangozgura gura ezari eta mila koloreko zelin migiekin barnnelanak gauk ere eta argi estalgia edo abazuur delakoa hastekin nola egiten duen ejanen dauko. Afrikarata iratuz abiak egite zezen egun, ango beste ipuin bat kondatuko uku beskoitzeko maite Tibili. Hitzorioaren historioa. Tibilik ez du eskolara joan nahi. Tibili Afrikako saiorteko mutiko alegera bat da. Koizetik aratz, irriz pasatzen du denbora. Irriegit zezake gauaz ere ez balitz hoera uh, joan meak. Joko egiten dituen egunean zehar, beti irriz. Elitzen da bakarrik jateko eta bere arrebaregi trenzen edo txirikorden egiteko. Bere arrebak jable edu izena eta gustuko kozaio anaiak egiten dizkion txirikordak. Egun batez, tibiliri bere irriak gelditu zaizkio bere amak, erantziolarik, heluden sartzean eskolara joan entzela. ez du eskolara joan nahi. Ez du gela batean egxerik egon nahi, harbela belz eta triste-triste baten aitzinean. Zibilik ez du irakurtzen eta idazte ikasteko beharik. Nahiago du irakuri bere aitatsik bezala, Ezpaperan, hainan zeruan iguztia eta hilargiak tauntuz eta dantzan na direnean. Nahia go du irakugi lur gorgiaren gainean bizitzen diren kolore ainitz duten aberrexipiak leku gusietarik egen direnean eskolara joan gabe. Nahiago du pensaketan egon Ondartzen. Edo gazela batekin lasterkatu. Edo ziminuek bezala adaretan zintzilik egon. Tibilik ez du gerriko, gerripeko gori edera utzinai. Beredian zizit xaxoinean ez ari ordez. Orduan, tibili triste biziki triste Afrikako bufalo meharrak bezala. Nola eta zer egin eskolara ez joitiko? Ilargiak pasa arao, Ilargiek urbilara zen zuten eskolako sartzea. Laguntza behar zuen. Iu, sugeangilari galditu zion nola egiten ahal zuen ikustien dutan gauza bakarra da zilo batean gorderik egoitea, errantzion piu sugean gilak. Baina antzibilik, tentzatzen zuen etzela egungu ziz gorderik egoitean ahal. Gau inararen gomendioen bila joan zen. Kumi gau inarak ikusten dutan gauza bakarra askiduk hoean egoitea eranez kipan mindukala. Tibilik bentsatzen zuen ez alegia eginen egunguziz. Eta tibilik ez zuen maite gezuja amari erraitea. Gero kurutzatu zuen krope ahniak marra eta berak dinak badak tsiki beti kopek egantzion ikusten dutan gauza bakarra da jakin kutsa kutxa sikatzia lurteratua da tapaia eta tamarinduen aztian hagi gori handi bat ikusiko duk, altzatu eta lurra harotu jasagokorbat kausitu arte Eta hori izanen duk. Emekien eki eta ireki eta hor izanen dituk jire galderen erantzunak. Kibili las terkabadoa eta kropek eranguziak egiten ditu. Lortzen du kutsaren eskuratzen, bainan ezin idekiz. Eta kut-kut, Bere etzairik handienak, galdetzen dio. Zeraria ez tibili? Tibilik agapostu. Nahin uke kutsa ideki? Erresaduk. Itzulak kutsa eta dena idatziaduk zolan, askikoduk idakurtzea. Tibilik kutsa lugean utzi Utsidu eta burua apal isilik egon zen. Kut-kut pintiarak erantzion. Orduan, zeridatziada? Ez da kiti da kurtzen erantzuen tibilik. Ez da kiti da kurtzen? Ha ha irakurtzen! Ha ha ha ha! ha. ha, ha, ha, ha. Ojukatu zuen eta errepikatu denek entzun ezaten. Kait zitua, ni gara begian, kibili bazioan lasperka etxera bere amari erraitera. Ama, ama, no iz da eskolako sartzea? bat tek dion bezala, hala izan zen edo hala izan behar luke. Ondoko egunakarte izan askak denbora latzuntan. Botiak, Shuban, Madi, Bodei eta Kimari. Maite Miresker eta Aste arte, aste, aste Azken Afrikar ipuin bat kondatuko baita ukuzu Aha Gazelarena Baina biak saio berezia izanen da, ostirale untan Altsoharen Bila, Maialen Alfaro eta mailana nahi toizen Liburuaren aurkezpena eta aukendako istorioari Zuzendua izanen baitzaio emankiziun osua biak Eta astelenean berri zaimarkarika eta bere behtsua eskoletako ikasleak gurekin izanen dira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 Zuen Hoposenen eta zergatik ez joxkuntzen zein gaude. <coughs> Hala eta WhatsApp eh? igogi 06 hogeita hamar 0 zazpi lauta hoita haxe grabaketa kedo mailez, gure punttsu igatia habilua gemail Klasiko bat orain nahiara olaskoagar rubiok kondatuko dauku iru txerri eta oartuko ziste, berantxo ino, bikote batek ipuin infamatu hori zangoz gora ezagiko daukula lehenik zuri itza nahiara. Iru txerri kumeak ben batean, iru txerri kumeak amari eta aitari agurrezan Eta etxe bana egitera joan ziren. Kuringa kuring etxe bat nahi dut egin, etlasto bat eta lasto bi, otsoa bosotik dabil. Kuringa kuring kuring etxe bat nahi dut egin, egur bat eta egur bi, otsoa bosotik dabil. Kuringa kuring kuring etxe bat nahi dut egin, harri bat eta harri bi. Ochoa baso tiktabil. Txerrikume txikiak, lehenengoak onelasei izan zuen. Nik, lastoz egingo dut nire etxea. Oso polite izango da. Ristirrasta, ristirrasta, ristirrasta. Bigarrenak esan zuen. Nik, egurrez egingo dut nire etxea. Eta hundiai izango da. Kas, kas, kas, kas, kas, kas. Kas, kas, kas, Eta hirugarrenak esan zuen. Badanik egurra zegin godut nire etxea. Oso zen izango da. Kinkikanka, kinkikanka, kinkikanka. Baina egun batean, pasuko otxoa etorri zen. Lastosko etxera joan zen eta ireki atea. Ez ez ez ez. Hango nahuzu. Pots eta pots. Zure etxea botako dut. Uf, uf, uf. Eta hotxoak. Etxea botazuen. Ai ai ai ai ai ai. Anai lagundu mesedez. Ai ai ai ai ai. Atea iraki. Ez ez ez. Hango gaituzu ez. Alde mendik. Putz eta putz, zuen etxea botako dut. Eta egurrezko etxea ere bere ala bota zuen otsoak. Atea ireki. Ez ez ez, hango gaituzu, alde mendik. Otxoa, arrizko etxea botatzen saiatu zen. Putz eta putz, etxea botako dut. Baina hotxuak ezin izan zuen buskatu txerritxoaren arrizko etxea. Eta hmm, tximineatik sartu zen etxe barrura. Salto egin zuen eta blaust! Nora eroriko eta txerritxoak janaria egosten ari zen la piko barrura erori zen. Ai ai ai ai ai ai ai ai. Ai ai ai ai ai. Ipurdia errezait. Ipurdia errezait eta garraxika joantzen. Otsoa baso hartatik urrutira. Eta laukatu eta bostzito bukatu da ipuina eta kilo. Mireskena yarai han bezala istorio hori doi bat aha hartuko daukuten ereak eta Marianok anartiana chinchuketa edo apainketa lanek lot geitezen onde izulako bikotea Celine Mirai eta Maria Agnes Gorostiaga ogurikin Celine Mirai men do go on gito Celine eguna Zer? Ebe, zienetxeko abazurak orbaitu zi, argi batzu piskat zikin direnak ez politak. Iztiak. Iztiak. Ba, Hore, ba. niproposatzen dut uh, piskat bat baten sortzia. Ba? Kasik deuseikin. Uh, Erran nahi baita, ba hozia, horra, bat, alexi, uh, uh, ingurua, bor, boro bilada, hutsara gainan eta hutsara behirian, eh? Ah, Lampetakoa, bai? edo, uh, pausatzenen lampa bat, edo, e, uh, Profe in anuncia nada. Ah, moda da ba. paperezko abaju batzuk aitia bisiki politika direnak, or, eh, forma borobilak eta pla pla diren paperekin ina direnak. Ai. Oranik proposatzen utzimplik isiek suen ezena egitia. Bai. Uh, azitak, uh, Ederki, ta taugekin, ere, alda, eh, carton esqua eta bali atus. Mederki ta gamarako aurrekin, aurrengamarako ere bali izan dituko. Ta aurrekin eiteko manera bada. Bai, izaiten alda, ordoan, eh? gio Uh, nik modelo bat eman handa usiet uh, erakutxik, bena siek ba. berduziet zien hachmakizunare egin, eh? Eberki, uh, jakin, eh, ora imintzogide momentuan, joiten altziztela ikusteat uh, milakolore uh, webguneat, eh, bloga bat bat duzu, meina ere Facebooko hori bat, beraz, han, erakutsia da, ja nik, eta eh, beraz, joiten altzizte. Argazki, argazki su, ditut, fite ulertzeko, fite ulertzen da, argazkia ikusizte. Horren, uh -huh. uh, proposatzen dut, maruzia abajur bat, jaundia edo tipia, oren tipia barimada, karta unezko, azita tipia kartuko tutzi. Eh? Izaeraren aldetik eta hondia barima da, hasita normalak, clashicoak. Uh, eh, uh, simple simple pleatu ditugu azita horiek erditik. Eh, Ordean, ah, bat beste ginen, bat beste ginen erditik, bena ber dossier kachik sentimetro uh, erdit bat utzi arteka erdian Eh, horian, idura ne pleat cenus cela, eskualdi bat, bauzi 100 sentimetro erdia platouk eta berri sasitaren beste partia goitik da Ados. Eh? Ah. Egiten du, euh, tarte bat eh, biplaken bi artian. Ados. Ez eh? duzia kontra, kontra, kontra egin litaik ere, baina bon, egia hor kolatzeko bekiu atzkiko ah. dela. Ah, kolaren ah, aldeti. Une bat sortzen duzu, kolainako. Sien usaiako, kola, eh, pistoleta hartuko osie. Eta ximpleki, abazuraren inguru osoa, azita pleatu horietaz, uh, ingurikatuko osie. Miraz, hor uh, azita pleatu hausie, hausie ba tarte horie, eh, sentimetro erdi bat. Sentimetro erdi hortan, kola berua maiten hausie eta segidan, abajurari lotzen hausie. Horri da. Ta gio, ondoan beste bat, beste bat, beste bat. Eka e eginen hausie, uh, paperezko lampa biziki eder bat. Mm -hmm. Gio, gogoa ba hausie, asmatzeko gehiago. Haurrekin barin bat ziste Haurrek adibidez uh, kolore eman dezakete Edo kolore majak iten altuzte Hora hendik uh, azita horiek tan Edo txitia batzu Edo eh, kolore piskate maitekoa Bajur atipia delaik Houndia delaik egitenu zinez uh, Zerbait xika dena Eta mm -hmm. berriz lotzen duziziena bai juha gero, eta eh, iduriko du, mahasin handi bat eta <laughs> eh, Simple duziela. Simpli-simplia, baina egia uh, kartoinezko azitauriekin, plehazak iten aldituzi. Right. Gero, ez ezpa uh, erditik mosten alduzi eta beste forma bat eman ere, egia azitekin erreskitean aldirela. Right. Eh, uh, iruki gisan ere platzen aldzinukete, eh, kartier bat bezalaiteko, right. eta right. bip etan eman ere bata kon tre, ah, ouais. eta beste forma bat asmatuko hosie, nik forma simplepleena espikatu dutegun? Maina. Gero, joztatu nahi duten entzat, ha eh. bai. Haizizte, eta egurria argazkia, kurios nintaik ekuztia. Ah, Bizek egun txabai, eta ala, eh, zuke ganduzun zela, tindatzen aldira, koloria maiten aldira. Tazen dako ez, baiztegetan ba, eki, txabatzu, edo, ba, edo mostu berzoin kauzala. Mostu, eh, bai. e, mostu pikatak gisa mostu, edo buru bilduik, lano Baina. bat bezala egiteko. Zier egitea? Dena posible da. Zelina bai. Selina, milezkerra, milakolorea. Milakolore bloga edo Facebook hori aldera joiten tizte gaurkoa hor atse manen dozue Egoera bere ziuntan aurrer doakien saio parte hartzailea euskaliratietan Guizeko amak orenetan itzordua, zuen lanen entzunarrazteko aukera beraz etxetik prestatu, kantu, ipuine bertso, olerkiak edo beste Grabatzeko bi aukera, zoek eginez eta mailez bidaliz, MP2 edo WAVE formatoan, edo guk telefonoz grabatuz. Seetaxunak gure.iratia abildua gmail.com erat igurriz, zoen proposamenen eta zergatik ez jorkun zen zein gaude. Whatsapp ez igurri horietaraziko dut zenbakia, bakia Onda beti errepikatzea 06 ogoita amag, 0sazpi lautanoita amasei amag Krabaketak igurri beraz edo mailez gure puntu irratia abilduage mail puntu komerat Hauktengo, ahoz hao, ahoz nazioarteko jaialdia ez behar izan dute Baina, intu jai teatro talde antolatzaileak beste manera batez atxiki nahi izan du, beriziki bizidugun egoerak kontutan harturik biztan da, elburu horrikin ipuinak ez dira geldituko izeneko ekimena abian jari zuten duela biaste, Eta oso konten dira, izan duen erantzunarekin, Facebooken ikusen zungai dituzue, beraz ipuinak, gintu gai teatroaren etaguna ipuin baten istorioa doi bat aldatua, bikote batek aurkezten daugu. Kaixo! Guga da, bale hando, eta nerea, eta ahoza horren bat egingo dugu. Ipuin bat kontatuko dizuegu. No, beto esan da, ipuin bat kantatu rengo dugu denon artean. Hau da, txerri baten historioa. Nago, <risa> kokote daño, beti historia berdina repikatzeaz. <risa> beti da, otsoa txerriak jaten duena. Dago, beti urdai azpiko eta daño. <risa> <risa> gaur, nik, txerriak, Jango dudala, otsoa! <risa> eta hori izango da gure plana. Txerriak otsoa jatea. Agoso ah, oso saia da eta oso berezia da, baina... Kau hortan alegin gogara. Eta rokarrol baten bidez egingo dugu. abestuko du gauza bat, eta denon artean irualdiz errepikatu eta laugarrena nik bakarrik egingo dut poltsikora gordeltzeko Eda ba, ufroa gaten egingo lalalalalala lala. denok lalalalalala lala, lala. berriz lala, lala. Okay. Eta, iraman egina hori dela. Ahor... Bueno, ha! Rehobinatuko dugu, eh? <mibusia> ze, kolapso bat izan dugu. Eh, bagizu atzaraka besten. Eh? Boa, nik edes. Baina, hau etxu guen, dutxu guen, dutxu guen, dutxu guen, da baliako dugu. Bai? Ea, atzaraka gotako dugu, 8xaldea jana horretik. Brot… Prest! Rowen. Defensa, salir a Tobodov. Ay, ocho. Parece. Mal no ha mojado. Cadelin, Mariano. Eh. Se, ya le digo, "Ojo awidehatgo". ¿Eh? ¿Isdavid? ¡Coge eso! Ya. Coge la king. Coge la king. Coge la king. Coge la king. Coge la king. ¡Pumba! Coge la king, pumba. Vale, etajelo, él no ni coge la nora. ¿Eh? Se pumba Vean. Tapi cola. Tapi cola. Vengan, vengan. Tapi cola, apla, apla, apla, da la vera, vera. Vean. Ya va. Coge las dos. Koyara andi as! Denok! Koyara andi as! Beste leiz! Koyara andi as! Ima, Ima. maginatu zer izan daitekeen 8a 8a da bera no buena guk abestioa begin du linguru honetan oinarre duta. espero gustokoa izan izan izan adio, adio, adio, adio, adio Ara haintu gai teatruaren Facebooko rialdetik hartu dugun ipuin kantatua Milezker Nerea eta Mariano Eman kizun untan parte hartu dutenak ere eskertu behar ditut. Nahiara Olaskoaga Rubio, Maite Landart eta Nerea eta Mariano biztanda. Zeylin Mihail Antzi Gabe. Zuek ere ez duda, grabaketak igortzeko gogoa bali maduzue. gure.iratia abilua gmail.com edo whatsappez 06 ogoita amar, 0sazpi lautanoita amasei amar, amar zenbakirat telefonoz guk ere grabadezakigu. Eta bihar, hogeitaraziko dauzuet, ostierala izanen dela, emankizun berezia, altso garen bila maialen alfaro, eta maialan haito izen liburuaren aurkezpena eta augen dako historioari zuzendua izanen zaio emankizun osoa bihararte beraz.